Ràdios, l'unitat, veia 91.6 FM. És del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, F, M. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios, l'unitat, veia 91.6 FM. En el marc del Dia Internacional de l'Educació, la Campanya Mundial per l'Educació, d'INCAT, Discapacitat Intel·lectual a Catalunya i Joc, reivindiquen en un manifest conjunt el dret a una escola accessible per a tothom. Les tres, les tres entitats uneixen esforços en la lluita per una educació de qualitat, promotora d'igualtats d'oportunitats o del canvi social, que sigui accessible i inclusiva. A nivell mundial, 93 milions d'infants conviuen amb un tipus de discapacitat, segons s'estimen dades recollides en l'Informa Anual de l'Estat Mundial de la Infància del 2013, l'EMI elaborat per l'UNICEF. Concretament, en l'estat espanyol i d'acord amb l'Institut Nacional d'Estadística, la xifra asoleix als 140.000 afectats. Aquests infants presenten unes necessitats educatives especials i tenen menys oportunitats, cosa que els converteix en un dels col·lectius més vulnerables i amb més risc d'exclusió dins l'àrea educativa. Amb motiu de la Setmana Mundial per l'Educació, del 7 al 13 d'abril, aquest any neix sota el lema Sumem Capacitats, el dret a una educació inclusiva. Milions de persones de tot el globus es mobilitzaran per exigir que es reunessin els recursos necessaris per fer de l'educació inclusiva una realitat. Concretament, a Catalunya se celebraran unes jornades lúdiques esportives, l'objectiu de les quals és promoure la trobada entre els centres ordinaris i l'educació espacial per tal de conscienciar la societat que, a través de la cooperació i la convivència, l'escola per a tothom és possible. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Esteve Llitra, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 I comencem parlant del nou casal de barri de Sant Andreu, que ha estat tot a punt. Les obres del casal de barri de Sant Andreu, el recinte industrial de la Fabra i Coats, han finalitzat, després d'un termini d'execució de dos anys i mig. Amb un pressupost de 5,66 milions d'euros, l'equipament té 2.500 metres quadrats i quatre plantes. Un cop acabades les tasques de rehabilitació de l'edifici, els veïns han pogut accedir a l'espai en una jornada de portes obertes amb un punt lúdic destacat. La Germandat de Trebucaires, Gegants i Greyers de Sant Andreu ha rebut les claus de la seva nova seu ubica ubicada a la planta baixa de l'edifici. Un canvi que valorava Maurici Àries, president de l'entitat, després de 32 anys amb els gegants, dormint a la parròquia de Sant Andreu, aquí guanyarem mobilitat. En aquest nou equipament, que neix amb l'objectiu de ser un lloc de trobada, ja saps per fer activitats dirigides, espais polivalents i fins i tot una aula habilitada per a tallers de cuina. Els espais es divideixen en quatre plantes, on també s'hi troba un punt d'informació, una sala d'actes i un espai per a la formació en noves tecnologies. Segons ha afirmat Raymond Blasi, regidor de Sant Andreu, és una infraestructura molt esperada i molt desitjada que esperem que, igual que avui, que hem fet una jornada de portes obertes, sigui un entrar i sortir de persones i d'entitats que trobin un espai on desenvolupar la seva activitat. Així es manifestaven també els veïns que s'han acusat a l'edifici, com la Mònica Crespo, que assegurava que està molt bé, feien, feien falta espais per fer i propostes culturals. La propera obertura del casal de barri, després de la resolució d'ahir, es troba en mans de dues entitats. Per una banda hi ha l'entitat Harmonia i per l'altra, Iniciativa Andrauenca. Aquesta resolució feta ahir suposa un pas més per convertir l'antic recinte a febril de més de 30.000 metres quadrats en un pol d'equipaments per als veïns i entitats del districte. A la Fabra i Coat ja és, ja estan en funcionament diversos edificis que apujen, entre d'altres, l'espai de creació, l'escola de bressol, la filadora i algunes entitats socials. D'altra banda, estan en fases de, de desenvolupament l'Institut d'Educació Secundària, el projecte assistencial i el de les caballerisses que es cedeixen a la societat per a la festa de Sant Antoni Abat i de Sant Andreu de Paloma, habitatges del lloguer, de titular... titularitat municipal i la construcció de l'escola Can Fabra a l'edifici U. Més coses a comentar-vos. El regidor Raimond Blasi inaugura avui, aquesta tarda, la campanya Treballar a l'estiu. Aquesta tarda, a les 6, el regidor de la Ciència Juventut i el regidor de Sant Andreu, Raimond Blasi inaugurarà la campanya Treballar a l'estiu en el Centre d'Informació i Assessorament per a Joves al eh, carrer SantOlaguer 6 número 6 8. A continuació es farà la conferència a Treballar a Pirineus i Costa Daurada. a càrrec dels serveis del de treball de les oficines joves del Tarragonès i l'Urgell i de l'assessoreria laboral de la Regidora d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona. Treballar a l'estiu té l'objectiu de promoure entre els i les joves la incorporació al món laboral, donant-los a conèixer els serveis i recursos d'orientació i assessorament laboral que s'ofereixen als punts d'informació juvenil, millorar les seves oportunitats de recerca de feina, facilitar-los el contacte amb empreses que puguin satisfer la seva demanda de feina i oferir-los un recull d'ofertes que hi ha al mercat de treball en matèria de treball de temporada. Per assistir a les xerrades informatives cal omplir el formulari d'inscripció en la línia a l'apartat Treball a l'estiu de la web del programa de Barcelona de Treball Joves, bcn.cat barra treball joves. Per participar en els tallers i o als clubs de feina s'ha de contactar prèviament amb el punt d'informació juvenil que organitza l'activitat. Tota la informació del programa de la campanya es pot consultar a la web de la xarxa dels punts d'informació juvenil de Barcelona, bcn.cat barra infojove. Portal web de l'adolescència joventut, bcn.cat barra joventut. I el programa de Barcelona de Treball, treball Joves, bcn.cat barra perdó, bcn treball barra joves. Més coses, eh, parlem ara del sorteig de 40 parcel·les a l'hora de la Trinitat Vella. L'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, OAC, del districte de Sant Andreu, posa a la vostra disposició Eh, la possibilitat d'accedir als sorteig de 40 parcel·les a l'or de la Trinitat Vella. Les inscripcions es van tancar precisament ahir dilluns. Ara cal esperar la resolució final que designarà qui o quins seran els adjudicataris d'aquests horts urbans. Els adjudicataris seran residents del districte, tindran 65 més anys i capacitat per al treball agrícola. I també ara el que fem és obrir plana cultural perquè la Fabra i Coats us ofereix col·lectivacions. La Fabra i Coats, fàbrica de creació, al carrer Sant Adrià, número 20, us ofereix fins al 14 de maig col·lectivacions. Des de l'apropiació i, la multipro... i la multipropietat cultural. Presentació del projecte educatiu dut a terme per 14 alumnes des de... Des del Llotge, durant les fases d'investigació, producció i exposició dels sis projectes finals. Doncs tal i com ens acaba de remarcar a l’Esteva, aquesta activitat és organitzada per Es de delotja de Sant Andreu, que es troba al carrer Peremanet número 40. I últim punt, abans de tancar aquest primer recull de notícies del dia, parlem del Centre Cívic de Sant Andreu que us anima a ballar Swing. El centre cívic de Sant Andreu, al carrer gran número 111, us ofereix aquests dies i fins al mes de juny que aprengueu a ballar swing. Doncs ja ha organitzades unes ballades de l'Indy Hop al carrer que es duran a terme el dissabte 26 d'abril i 24 de maig. Això serà i entre les 11 del matí i la 1 del migdia a la plaça de Can Fabra, per arribar-hi doncs, el que podeu fer és agafar el metro a Sant Andreu, la línia 1, uh, també hi ha Renfe, a Sant Andreu Comtal, i els autobusos 11, 40, 73 i 126. L'entrada és totalment de franc. I també recordar-vos que hi ha uns tallers, perquè si, per hi ha gent que no sàpiga ballar doncs, swing, que són uns tallers de l'Indy Hop, que hi ha dos nivells. Un sort seria els que s'organitzaran de dijous als eh, dijous de 8 de la tarda a 9 i 20 del vespre, que seria el nivell 0, i el divendres eh, de 7 i quart a dos quarts de 9 del vespre i el nivell 0, que seria la continuació del de dijous. El centre CIVIT de Sant Andreu, carrer gran de Sant Andreu 111, preu 32 euros per a 8 sessions. Doncs dir-vos que podeu fer aquestes inscripcions els dies 8, 9 i 10 d'abril. Deixeu-vos endur per una música trepidant i apunteu-vos a ballar el, el ball de moda, al swing. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre primer recorregut informatiu del dia. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 Doncs tal com us dèiem en començar el nostre programa d'avui, ahir es va realitzar l'obertura del sobre que permetrà doncs, a una de les dues entitats que es presenten doncs, a poder oferir el servei de cultural que tenen entre mans. Ara el que volem fer és parlar amb l'harmonia, parlem en concret amb l'entitat Diables de Sant Andreu i amb el seu responsable, en Xavi Serrà. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ahir és així, no? Ahir es va obrir aquest sobre... Sí, mira, eh, ahir es va fer l'obertura d'un dels dos sobres. Mm. Eh, bueno, ja fa uns quants dies enrere que nosaltres, doncs, dins el que marcava el plaç i després del concurs, volem entregar els dos sobres pertinents, no? el sobre A, que és amb la documentació necessària com per poder requerir, que tinguis tots els requeriments per eh, poder presentar-te al concurs, i ahir, ahir va ser l'obertura del sobre B, on nosaltres el que entreguem era el projecte de l'equivament, eh, que per al projecte de l'harmonia, mm. També presentàvem, per un altre costat, una programació anual, una proposta de programació anual i després un pla i un estudi econòmic. És a dir, que allà és a presentar el projecte cultural i també a l'econòmic. correcte. Molt bé. I des de l'Harmonia, quin projecte cultural teniu per oferir als veïns i veïnes? Bueno, en primer lloc, el que sí que m'agradaria una mica aclarir, que em sembla que en algun sempre ens heu donat moltes oportunitats d'expressar de, doncs, la nostra voluntat eh, pel vostre programa, cosa que agraï molt. No? Mm. doncs És una mica que nosaltres, aviam, nosaltres eh, ens hem vist una mica forçades eh, a fer aquest concurs. No ha sigut una, una decisió que nosaltres hagin pres mm. no? i no ha sigut tampoc una cosa que ha sigut la nostra voluntat sinó no, ha sigut més aviat una imposició ja que nosaltres sempre hem estat per l'adjudicació directa ja que en aquests 8 anys de trajectòria treballant amb el projecte colze a colza a doncs, colza pensàvem que, que el reconeixement final podria ser aquest, finalment el districte no va valorar d'aquesta manera, eh, cosa que nosaltres no compartim i hem fet públic en diverses ocasions i finalment hem entrat a aquest concurs que per l altra banda també té, pensem que també té unes parts que no ens acaben d'agradar no? hi ha una, una sèrie de regularitats que si, després us puc, us puc explicar sobre el que hem comentat des del projecte nosaltres oferim un projecte cultural en tots els sentits més amplis, no? però el que pensem que té molta importància també és eh, l'enfoca que, que se li vol donar en relació a les persones que, que vinguin a aquest equipament. No? Eh, nosaltres el que van molt important és que els veïns i les veïnes de Sant Andreu puguin implicar-se en el procés de, de, de gestió pròpiament d'aquest equipament. És a dir, nosaltres tenim la idea de crear unes comissions no?, que no només impliquin gent de la Federació d'Entitats d'Harmonia, de sinó qualsevol persona que tingui ganes de participar en diferents àmbits culturals, no?, per tal d'implicar una mica més i, i Marc, treure una mica aquest paper de usuari no?, i fer lo més un partícip de, del projecte, no?, aquesta és una mica uh -huh. sobretot la nostra idea, no?, uh -huh. eh, i, i evidentment, doncs, oferir una, una programació pel que fa, doncs, activitat, eh, espectacles, eh, tallers, debats, xerrades, que sigui de qualitat, no?, uh -huh. i que també sigui de proximitat, no?, de poder treballar, doncs, una mica amb les entitats que, que tenim al poble i, i d'altres, no?, doncs, que, que són és la cultura de base, no? És a dir, que les diferents entitats també puguin participar d'aquest projecte. mm uh -huh. clar, i tant, i tant, i uh -huh. sí, sí. Mm, ens deies ara que no estaves d'acord en com s'havia dut a terme tot el projecte mm. Mm, què és el que ha passat? Bueno, així han passat molt ha moltes coses no? però mm. com, com us deia abans nosaltres doncs, eh no perquè siguem més guapos ni més guapes, simplement perquè pensàvem doncs, que hem tot l'esforç d'aquests vuit anys treballant conjuntament amb, amb entitats, amb veïns, amb veïnes, amb col·lectius, eh, inclús amb el districte de Sant Andreu, pels canals de participació que ens oferia, doncs hem, hem sigut uns, eh, pensem un dels artífics de, de, de tot aquest projecte, no tan sols del concepte de fer un equipament cultural, sinó també la, la, el que fa el plantejament de tots els espais, no? Són, uh -huh. són uns espais que nosaltres, doncs, paren plantejar anteriorment amb un altre equip de govern i que aquests plànols, eh, pràcticament es van s'han utilitzat i cosa que ens alegra, no?, mm. doncs, eh, per, la, per la total finalització del projecte amb algunes variants que finalment el districte ha fet, no? Mm. Eh, clar, només pensant que, bueno, doncs que d'alguna manera era la voluntat també de, de molta gent de Sant Andreu de que l'Harmonia gestionés aquest equipament, no?, per això, per mm. això, i tal com marca, hi ha un, un un marc normatiu en aquest sentit, en el sentit de la gestió cívica, que és el model que s'utilitza per per gestionar aquest equipament, doncs, que l'adjudicació directa era possible. El uh -huh. districte no ho va entendre així, nosaltres vam tenir diverses reunions, inclús fer un acte en defensa de l'harmonia a la plesa Urfila, uh -huh. eh, i bueno, doncs eh, no van decidir per motius que encara no en tenem donc no fer aquesta adjudicació directa i entrar-lo a un concurs un concurs uh -huh. amb una altra entitat donc que és una agrupació d'entitats perquè hem descobrir ahir perquè desconeixíem eh, quina era la seva voluntat uh -huh. i és una agrupació d'entitats que bueno, s'ha doncs, format fa els casos quatre mesos uh -huh. i tot i així el districte també la deixa de participar no? quan un dels requisits de les bases és que l'entitat gestora que és present i tingui tres anys d'història mínimament contrastada no? cosa que uh -huh. evidentment aquesta agrupació individualment no té com entitats, però com a agrupació no la té. No? Uh -huh. Després han existit altres eh, problemes, sobretot en, la, en el tema de, de la, del, del concurs, ja que d'un dia per un altre es va fer una comissió de seguiment no? de la febrer i cot, on s'anunciaven els espais que hi havia al cas de la barri, no? uh -huh. i en, en l'adjudicació, la com si diguéssim, amb les bases que es presenten, descobrim que la planta baixa hi ha tres espais que el districte es queda d'ús exclusiu. No? Mm. Nosaltres no acabem d'entendre això perquè es demanem unes explicacions que evidentment no ens satisfan mm. i, i que, clar, això marcarà una mica el ritme de, de, del que passi d'anar endavant en aquest equipament, ja que són tres espais de baix que són molt significatius, com és el, el punt d'informació eh, i un despatx que era molt gran i un magatzem. No? Eh, llavors, bueno, el districte ens segueix d'alguna manera doncs, sense donar una resposta que a nosaltres se'n sigui vàlida, no? però finalment això és així i, uh -huh. i bueno, per tots aquests motius doncs, eh, ha sigut un, un tram final una mica, una mica dur. Uh -huh. Perquè vosaltres sí que ha, us ha vist molt, a més a que ha organitzat el que és la, la calçotada alguna vegada, clar, eh, a vosaltres us ha vist i a l'altra entitat doncs, apareix ara de nou. No? Uh -huh. Sí, bueno, nosaltres sempre hem intentat des de la creació de la Federació d'Entitats de l'Harmonia doncs, tenir visibilitat al carrer perquè pensem que el suport popular també és important i explicar el projecte i veure si aquest projecte interessa o no interessa. Sembla que ha interessat, no? la, la mostra està en les set jornals, set anys continuats, de, de festes de primavera que per ser eh, aquest mes de maig eh, fem la, la setena edició uh -huh. i vuit calçotades, vuit anys seguits amb una participació de 500 persones uh -huh. i a les festes de primavera amb uns números que per nosaltres doncs, home, eh, per no ser una comissió de festes i ser una federació d'entitats, doncs ens sembla que està molt bé no? creant tres, uh quatre -huh. dies de festa de primavera, recuperant aquest espai creant uns llocs on les entitats poden tenir sinergies eh, creant un espai de debat un espai cultural, no? que bé, això doncs, eh, són coses que per altra són importants, no? i haver fet uh -huh. això també d'alguna manera doncs, ens ha ajudat a conèixer una mica què és el que passa al nostre voltant. No? Uh -huh. Llavors, a, tra a través del sobre que es va obrir ahir, es dona la participació a iniciativa Andrauenca i a l'Harmonia. A les dues... Sí, és correcte. Eh, sí. De fet, eh, bueno, aquesta agrupació no té un NIF ni un cos propi, i és, simplement es diu agrupació d'entitats, i aquí hi ha 4 entitats eh, diferents una la que tu anomenaves ara més amb nosaltres tres. Uh -huh. i el tema la... sembla ser que si i llavors sí que es constituirien com a entitat no? eh, pròpia, de moment són una agrupació d'entitats uh -huh. Però clar, vosaltres ja, ja estàveu abans sí. Sí, nosaltres ja, ja hi érem com si diguéssim des de fa molt de temps, Clar. també és veritat que aquestes entitats nosaltres els vam oferir en al seu moment doncs, participar del nostre projecte, mm -hmm. és, simplement doncs, per les qüestions que fos no, no ho vam veure oportú i presentar-se ara en aquest moment a doncs, eh, nosaltres tampoc ens sembla oportun i així els hem fet saber també. Mm -hmm. Ja, després d'aquesta resolució feta ahir, doncs, eh, suposa un, un pas més per convertir l'antic recinte de la Febre i Coats eh, en una entitat per a tots els veïns i veïnes de Sant Andreu, no? Així és, sí, sí. De fet, ara, com a dates properes, tenim eh, a partir del dia 9... Eh, entre el 9 d'abril han de donar una resolució que nosaltres encara no sabe no es farà pública fins que no passi pel, per Consell Municipal mm -hmm. I, eh, però en principi doncs eh, estem parlant que entre els finals de la primera quinzena principis de la segona quinzena d'abril doncs, hauríem de saber hauríem de saber una mica ja el resultat d'aquesta d'aquesta decisió no? mm -hmm. que nosaltres esperem evidentment doncs, que sigui el que la lògica hauria de marcar i és que fos l'harmonia la la que gestionis aquest equipament. No? Bé, el, el que no nosaltres ens arribat és que entre el 7 i l'11 d'abril hi ha sí, sí. un temps per a sí. què el districte emeti un veredicte sí. favorable a uns o, o sí. a d'altres. Sí. sí, això és, és així, que passa que hi van concretar una mica més perquè es va celebrar una comissió de seguiment del recicl de la febre i cots i ens van comunicar doncs, que el 9 d'abril seria la data en què uh -huh. aquest jurat decidiria, doncs, una mica l'adjudicació i li faria saber el regidor i d'aquí en endavant, doncs, en uns quants dies sabria la resposta. Uh -huh. I aquest sobre, el, el darrer, el que s'ha de presentar el dia nou, eh, a, què ve? Eh, directament del districte o qui participa a l'hora de donar aquest... De decidir? De decidir. A, a l'hora de decidir, doncs, eh, aviam, a l'hora de decidir Eh, és un jura que està composat bàsicament, que és una de les altres coses que nosaltres a les al·legacions eh, també comentàvem mm. per, membres, eh, bueno, doncs per membres del districte no? mm. càrrecs polítics i càrrecs tècnics mm. Mm. a nosaltres sempre ens ha faltat la visió més de l'entitat no? és a dir, mm. haver estat molt bé doncs, que eh, alguna entitat més objectiva doncs, eh, una associació mm. de veïns, la Plataforma per la Justícia Ciutadana qualsevol entitat que tingués un vincle amb, amb un projecte semblant al nostre doncs, poder estar allà també per fer la seva valoració però en aquest cas eh, doncs és serveis tècnics, serveis jurídics representants d'aquestes àrees el, el, regi, el gerent del districte uh -huh. i bueno, nosaltres doncs eh, no dubtem que siguin objectius o no però sí que ens hauria agradat que la representativitat també fos per les dues, per les dues bandes no només sí. per la institucional que hagués entrat com a mínim l'associació de, de veïns això sí. com a mínim, hagués estat un detall uh -huh. sembla ser que aquest districte no, no acaba de, de tenir massa detalls amb, amb la gent del poble D'acord, doncs eh, Xavi Serrat moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació que esperem que en els propers dies doncs, tingui una resolució definitiva eh, Moltes gràcies a vosaltres per l'espai que feu eh, sempre que he tingut l'oportunitat de parlar amb vosaltres doncs, us he dit, que feu una gran feina i Reis i esperem que la propera vegada que, que ens convideu a intervenir ja sigui per convidar-vos a la inauguració de la l'Ateneu Cultural Harmonia doncs jo ho esperem tots des d'aquí també moltes <ríe> Vinga, gràcies que vagi molt bé Adéu -siau. Adéu -siau. molt bé doncs acabem de parlar amb en Xavi Serrat que com ens deia pertany a l'entitat Diables que està dintre del que és l'Harmonia, que és una agrupació d'entitats de Sant Andreu que el que volen doncs, és la gestió directa d'aquest casal de barri de Sant Andreu que en breu o, o, o d'aquí un temps doncs es posarà en marxa i que ara en aquests moments doncs es troba a, a enmig de la, del que és la seva gestió. No? Ahir es va presentar el projecte cultural i econòmic en un sobre que va obrir el, el districte i que es va doncs possibilitar que tant a l'entitat Harmonia com a eh, iniciativa andrewenca, que segons eh, Harmonia no és una entitat, sinó una agrupació de gent, doncs, eh, es pugui doncs, trobar una solució aquesta, doncs, eh, després d'obrir de, de el sobre, que es va realitzar ahir mateix. Doncs el que fem ara mateix, és una petita pausa, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Si les mans me donen gust... les de relax dins un riure amb audicions. i una cara que vull pintar fins a aquest recor incendiat totes ses veus i ses renou Se van perdint pels ponts i tots els balcons de riu saigosaire i etòs Ja ho tinc clar Taques del mel Miques de pa de... bé què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs ara sí, ara oblim Plana Cultural per comentar-vos que la Fabricó us ofereix aquests dies col·lectivaccions, perquè ens en parlin de què és el que és, és col·lectivaccions, doncs parlem amb José Antonio Delgado que pertany a la llotja, molt bon dia Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és això de Col·lectiv que es està duent aquests dies? Doncs mira, en principi fa una petita apreciació, que és que el projecte pertany a Llotja i sí que hem fet una col·laboració amb Fabra uh -huh. i per això la gent que visita l'exposició pot en primer lloc doncs, anar a la Llotja, que és hem desenvolupat tot el projecte i a la Fabra i Coats tenim com un petit córner d'un dels projectes que presentem. Uh -huh. I llavors el que es, pre es presenta d'alguna manera són, és una experiència educativa que hem fet durant sis, a, sis mesos per. Uh -huh. um, bueno, hem col·laborat amb diferents entitats uh, culturals i socials doncs, a Sant Andreu, tant de Sant Andreu tant com a la resta de la ciutat uh -huh. i allà el van convidar en uh, grup d'alumnes a desenvolupar una sèrie de projectes en grup a partir del tema del patrimoni i del, i del context de Sant Andreu. Uh -huh. i alls el que presentem és aquest, tant el procés de treball de, aquest projecte educatiu com l'exposició dels projectes específics. Uh -huh. Perquè són projectes d'investigació, d'exposició... Uh -huh. Exacte, són projectes d'investigació, en primer lloc, que entorn el tema del patrimoni, d'una manera, diguéssim, contemporània, i a la vegada ens hem convidat a, a investigar en el seu entorn. No? La mateixa escola i joig estan en l'entorn de Sant Andreu, uh -huh. i llavors són com l'entorn natural d'investigació. Uh -huh. I fruit una mica d'aquest creuament entre aquest, aquesta temàtica una visió contemporània envers aquesta temàtica també del patrimoni una visió crítica i, i el context de Sant Andreu uh -huh. doncs han sortit aquests projectes no? que d'alguna manera en alguns casos recuperen la memòria perduda nosaltres doncs connectem amb associacions de veïns per connectar amb les seves necessitats patrimonials etc. Et, et, no? Llavors sí que ens interessa molt la visita de la pròpia gent de Sant Andreu i, de, i dels veïns perquè d'alguna manera també hem comptat amb ells per fer aquest, aquesta proposta uh -huh. I quanta gent ha, ha col·laborat o ha participat en, uh, en aquest projecte educatiu? Doncs moltíssima gent. Això és una cosa que ens agrada molt perquè hem aconseguit des d'un de, de suport de tota l'escola amb diferents departaments i professors i professionals. Uh -huh. També hem comptat amb el suport de, de l'ICUP, de la Sala d'Arjoba, de Sant Andreu Contemporani, de tota una sèrie de professionals que van fer una experiència també formativa a Febre i Coetx al Febrer. I llavors van organitzar un seminari de formació, perquè tot el projecte que hem fet tenia un sentit de formació contínua. Uh -huh. I llavors, abans de concretar aquesta exposició que podeu veure ara, doncs en el mig, diguéssim, van fer un moment de formació entorn de com s'exposa un projecte expositiu, com s'organitza i com uh -huh. es pensa això i llavors van contar també doncs, amb, amb els alumnes i, i professionals també de la sala dels joves, a dir, uh -huh. amb, amb tota una sèrie d'entitats de Sant Andreu que han col·laborat, d'associacions de veïns de la Sagrera, historiadors, és a dir, no em vull deixar cap uh -huh. al... al cap a la memòria, però en principi es bueno, dir que, és, que ha sigut una acció col·lectiva també de, que precisament té a veure amb el nom del projecte. No? Mm -hmm. Aquesta idea de col·lectivacions és de reunir patrimoni que en realitat és, és de tots no? i d'alguna mm -hmm. manera trencar amb aquesta idea de que el patrimoni és un concepte que ve com, com donat no? i llavors mm -hmm. era com recuperar també com una mena d'acció social doncs, què vol dir aquesta idea de patrimoni i de patrimoni col·lectiu. Perquè la gent que s'acosti a la Fabra i és el que podrà veure? Doncs si s'acosteu a la Fabra i el que tenim és una mena de mapa, i llavors a Fabra i Coats n'hi ha un punt d'un dels projectes que es diu Taxi K-Map, uh -huh. que és una història que té a veure doncs, amb un personatge que és com una mena de detectiu, uh -huh. que va esbrinar en històries, diguéssim... Curioses de Sant Andreu. Això és només un punt perquè la resta del projecte, n'hi no, ha com una sugerència de mapa ja mateix a Fabra i Coats, però es pot continuar visitant tota la resta de l'exposició, uh -huh. que és tant d'aquest projecte que han comentat, com d'altres cinc propostes no, que, van, que han fet els alumnes. O sigui, llavors, era una manera de crear una exposició que té com de seus. No? La seu principal, que és la de Lloge, uh -huh. i la seu de Fabra i Coats, que es recupera com... Un, és com una mena de còrner o de punt d'informació d'un dels projectes. Molt bé. I aquest projecte, aquesta exposició, estarà oberta fins al dia 14 de maig? Doncs mira, la tenim oberta fins al 14 de maig, o sigui uh -huh. que la gent té temps de passar-se uh -huh. i, bueno, i de gaudir una mica del, del projecte i del treball que han fet. Molt bé. Doncs, José Antonio Delgado, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperen que aquest col·lectiu Accions que tingui molt d'èxit, tant el, el fa, per la part que fa a uh, Llotja, que es troba al carrer Parameñanet número 40, tant i, com el, el que fa a la, la Fabrai Coats, que es troba al carrer Sant Adrià número 20. Mira, m'agradaria acabar per informar d'una petita acció que farem que recolzarà aquesta exposició, que serà el dia 9 a les 11 del matí a la mateixa Fabra i Coats. Uh -huh. Llavors, aquest projecte Taxi Key, col·labora amb els amics de la Fabra i Coats i uh -huh. els amics faran una mena de presentació així per tota la fàbrica explicant una petita història que té a veure amb Alfonso XIII. Uh -huh. Llavors ho deixem aquí, no? És una petita història una mica misteriosa que té a veure amb el, amb el rei Alfonso 13. Molt bé. i també als alumnes que van fer el projecte de Taxi Keymap doncs, faran una mena de presentació radiofònica d'aquesta història. Molt bé. Doncs el que és important és que tots els veïns i veïnes s'acostin a aquestes dues seus que hem dit, a, a la Llotja i a la Ferrer i Coats per gaudir d'aquesta exposició i aquest projecte que et porteu entre mans, que es diu Col·lective Accions. Molt bé. Doncs moltes gràcies. A vosaltres, un abraçada. I, Adéu, bon dia. Déu, bon dia. Molt bé, doncs ara novament farem una petita pausa i atenció perquè el que fem ara mateix és obrir de servei, parlem de seguretat als nostres barris i per aquest motiu doncs tenim altre, a, a, doncs aquí al costat a, a la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem. que un sentiment. el blau gran està dins meus sempre present Som molts anys d'eufòria anys de patiments de de dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs ja tornem a ser aquí novament per obrir àrea de servei i parlar de seguretat amb la Guàrdia Urbana. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs tenim amb nosaltres l'Àngel Tomàs Santos que pertany a la Guàrdia Urbana i avui que ens van a explicar? Bueno, tracta tres... Bé, bueno, tres temes o tres apunts. Un primer que seria que s'ha acabat el dijous passat a nivell de tota la ciutat i també a, aquí a Sant Andreu, el que és conegut per nosaltres no, com dispositiu rebosc, que es tractava de fer inspeccions a establiments de, cara, de caire alimentari. Aquí també tenien tema de bars restaurants. El, després comentar una mica que suposo que molts veïns han trobat que al carrer Sant Adrià amb Ferran Junou, Junol, eh, Junou hi ha bueno, obres ja s'estan desenvolupant des de fa temps però aquest cap de setmana ha hagut un canvi diguéssim important en el tema de la mobilitat pels veïns. I, bueno, I després eh, suposo que també tots els oients o molts d'ells hauran vist a, a premsa que, que ja a partir de, de ja mateix comença un, un, una campanya de seguretat vial especialment per tractar el tema de la velocitat. No? Es faran a tota la ciutat. Eh, bueno, els temes del controls de, de radar a més de, bueno, la visualització de totes aquelles infraccions que tenen fet molt molt molt malament al tema de la seguretatabilitat, no? Sí, perquè que és un tema que ja està parlant força, és ja desordenat tots els mitjans de comunicació, a la, zona, a la nostra zona, a la zona de Sant Andreu afecta directament, no? Sí, bueno, a veure, eh Precisament ahir, si algú va passar per la Meridiana, per l'Avinguda Meridiana, va transitar, tant a P1 o en vehicle, haurà vist que precisament hi havia... que normalment nos es veuen per dintre de la ciutat, només que a les rondes, bé, per tota la ciutat, però especialment a les rondes, que són equips de motoristes, de guàrdia urbana. Això és una part d'aquest increment del treball de detecció d'infraccions que afecten especialment el tema de la mobilitat i, bueno, i en aquest cas molt especialment també al tema dels conductors de vehicles de dues rodes, no? diguéssim aquí als motoristes. No? Bàsicament que són una part juntament amb els vianants eh, i després els motoristes són els que desgraciadament tenen, tenen la, la màxima incidència en el tema de, de, de mortalitat. Mm -hmm. Doncs tenim algun altre tema més a comentar? No Aquest del tema de Sant Adrià bueno, han, com comentava ha hagut una, un, una nova fase de, digué que és l'adequació la de la mobilitat vers les, les obres que s'estan fent de, de l'Ave de la estació de, de Sagrera. Mm. I, i el que ja, degut a les inclemències del temps, aquest cap de setmana es, tenia, es va fer el canvi, però es tenia que haver pintat l'asfalt per d'una una direcció d'entrada i sortida al carrer Sant Adrià i no es va poder fer, per qual cosa al final bueno, es, es, el tema s'ha fet ahir per la tarda van, va, es va poder començar a pintar uh -huh. i avui ja tenim la notícia doncs que bueno, ara la gent se tindrà s'ha d'acostumar perquè s'han reduït els carrils, però ja la normalitat dels, del transport públic ja per eh, circular i el que és important, ara mm, ja veuran els veïns doncs, que tot Ferran Junoil ja arriba fins al, fins al carrer Palomar. Eh, uh -huh. O sigui que això, mm, o sigui, tot això que, que guanyen doncs, crec que, que és important, no? O sigui que tenim novetats destacades a, a parlar. Exactament. Això tot si tot va sobre el preví al mes d'octubre s'acabarà l'última fase i bueno, tindrem allà ja al mig sent al carrer Sant Adrià com Ferran ju una rotona, una rotonda que facilitarà el, el trànsit a, a, al joc. Molt. Bé. Doncs, si hi ha alguna cosa... Més sí, bueno, l'últim, he eh, comentat el tema de l'operació Rebós, que, que comentava del tema d'establir sants alimentaris, concretament aquí a Sant Andreu hem fet eh, la inspecció per a aquest dispositiu a 100 establiments, i bé, el que hem de dir és que ha sigut millor que altres anys en el sentit que no han trobat tants aliments en, en un estat no, no adequat pel consum, mm. al voltant de 400 quilos, que... No són pocs, però el que sí que és positiu és que, bueno, ens en enrere, la veritat és que ha sigut, diguéssim, pitjor. Sí. I això és com tot, no? Com menys trobes, molt millor, perquè vol dir que, la, que bueno, hi ha una mica més de consciència de cara a aquest, aquest temes. no? I, I sobretot perquè, bueno, és la salut de, dels consumidors els que sí. està el que està, bueno, ahi, ahi no, ahi voltant i, i hem d'intentar evitar. Sí, eh? perquè el que hem dit alguna vegada és que aquests aliments els guarden en uns magatzems que no estan... No? Sí, a, a veure especialment el que, que s'ha de fer és que si tu tens un, un refrigerador, la, els aliments s'has de tenir separats, no pots fer posar-los uns a, al costat dels altres perquè poden fer a veure llens contaminants, després el, el, elements de neteia, no es poden tenir ni a prop de, dels aliments que diguéssim perecederos, no? que, que es sí. diu. Sí. I, bueno, totes aquestes qüestions de manteniment i de seguretat s'han doncs de tenir molt presents, a, a, per sort, el que dient... Quasi, quasi mai passa res, però bueno, aquestes, aquest tipus de dispositius i de treballs conjunt que es va fer a l'Agència de la Salut Pública de Barcelona, doncs, bueno, creien que són força interessants de cara bueno, al, que, al que intenten evitar, no? que és que tothom o, o el màxim de persones possibles segueixen unes normes bàsiques de d'higiene i sanitat. Molt bé, doncs Ángel Tomàs Santos, inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu. Moltíssimes gràcies per acostar-nos avui a aquesta informació i esperem que en els propers dies doncs, ens pugueu fer arribar d'altra informació que puguem anar fent arribar als veïns i veïnes dels nostres barris i que bé, doncs, que tinguin clar que hi ha unes normatives, que hi ha unes regles i que aquestes doncs, les hem de seguir per tothom, no? O sigui doncs molt bé, moltes gràcies i bon dia i fins la propera que va vagi molt bé molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornem amb més informació fins aquí, fins ara si hagués nascut més a prop teu no hauria vist tots els teus cels no puc imaginar la teva infància I tot, tot el temps que m'he esbedat Tots els camins que he està... Sons i perfums que dibuixes en l'aire. Ara sé com t'ajugues als cabells la cara que passa en llevar-te com plegues la roba tan dolça com tu d'on és el de rianyes del sol. Si hagués nascut més a prop teu no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 Doncs aquests dies el Centre Cívic de Sant Andreu us anima a ballar swing i per parlar-ne s'anima doncs, al l'altra banda del fil telefònic a la dinamitzadora del Centre de Cívic de Sant Andreu, la Cristina Alcalde. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, com es prepara aquestes sessions de, de swing? Doncs, bueno, la idea va sorgir arran de que ara són els professors, dels tallits que fem al centre, que varen venir i bueno, ens van asseure a xerrar i ens van anar animant, <ríe> i llavors va sorgir tota aquesta programació que han fet pel, pel, pel pròxim trimestre, eh? que inclou doncs, moltes activitats, des de uh -huh. tallers per aprendre a ballar swing, Uh -huh. eh, des de Ballades al carrer, o un concert que vàrem fer també la setmana passada, uh -huh. bé, eh, per, per sunguer, sungueros, no?, que diem. <ríe> Molt bé, perquè uh, què té a veure el swing amb el Lindy hop? De fet, bueno, és, és, eh, a mi també m'ho van haver d'explicar com vaig començar amb tot això, però mira, el swing és, el, és la música i el ball és el Lindy hop, ah. és el nom que té el, el, aquest tipus de ball que es balla, que es balla amb la música swing. Uh -huh. i de cara al 26 d'abril, és a dir, el dissabte després de Sant Jordi, ja preparada una ballada al carrer. Ah, exacte, nosaltres la fem, eh, hem provat a fer un trimestre, uh -huh. el dissabte aquest últim vam fer la primera ballada al carrer i tot i uh -huh. el mal temps va anar molt bé i la gent es va anir a ballar, hi havia molts curiosos, va haver-hi molt bon ambient, uh -huh. i aquest 26 d'abril eh, farem una altra ballada, uh -huh. és a la plaça Can Fabra i uh -huh. estem allà d'11 a 1. Ah mira, o sigui que es podrà veure fins i tot com es realitza aquest ball Sí, sí, tothom està convidat i de fet hi havia molta gent mirant i, fent, uh -huh. i preguntant i qui volgui ballar doncs endavant Ah mira, doncs és important de tenir-ho en compte això sí. sí, i tant, està tothom convidat A ens ho més... molt bé, ja veureu que és una música molt alegre A més també hi ha aquests tallers de l'Indy que la gent es pot apuntar no? Exacte, comencem les inscripcions al 8, 9 i 10 d'april Uh -huh. Llavors hi ha dos nivells. Un, diguem, feropatatero, per uh -huh. gent que no té ni idea però moltes ganes de ballar, i un altre que és per gent amb un nivell baixet però que, bueno, hi ha una mica de continuació, que has de tenir una, una, unes bases mínimes. Uh -huh. Molt bé. I el swing, el, aquestes activitats duraran fins al mes de juny, o sigui que déu sí. nhi no? Sí, hi haurà ballades fins al, bueno, fins al, uh, fins al final de maig. Uh -huh. I de fet ja estem pensant en més activitats perquè, bueno, ve, veiem que la gent li agrada molt i uh -huh. estem pensant, i de citar de cara a setembre hi haurà també tallers per gent per, per, que vulgui ballar swing de més de 60 anys uh -huh. vull dir, anem oferint cada cop més coses, perquè la gent està reaccionant molt bé i li agrada uh -huh. és a dir, aquí es pot apuntar tothom tothom, sí, uh -huh. tant uh -huh. tothom, no hi ha excusa per no ballar swing doncs s'ha d'anar al carrer Gran de Sant Andreu 111 si no, uh, a apuntar-se al centre cívic de Sant Andreu uh, exacte, nosaltres els informarem de tot i si tenim aquí el fulletons de difusió o si no la nostra web, el Facebook, el Twitter uh -huh. que ens busquem per Centre Cívic Sant Andreu i trobarem també tota la informació. Molt bé. Doncs eh, recomanar des d'aquí els veïns i veïnes dels nostres barris que s'acostin al Centre Cívic de Sant Andreu per poder disfrutar d'aquest ball. No? I tant, doncs moltes gràcies. Perquè ja ha quantes sessions són les que serien de... per apuntar-se? De... de d'inscripcions vol dir, o el un taller... El que o... són tallers... Un taller dura vuit sessions, Val. que serien els trimestres que fem, però hi ha continuïtat cada trimestre, des del de primavera, però continuarem a la tardor, a l'hivern, i amb vuit sessions ja, eh, la setmana passada hi havia gent que ja, feia, ja ballava, i vull dir... Si, amb vuit sessions ja ho, ja ho domines. Home, jo no ho sé, però almenys perquè sembli que algú saps, sí que es pot fer. Uh -huh. I té algun preu... Sí, són, eh, el preu són 8 i surt a 32 euros tot el curs. Ah. I és una hora i mitja cada setmana. Ma, déu nhi eh? Un hora i mig ballant, aquí pots aprendre de tota. Eh? Home, et poses en forma, tu passes bé, et diverteixes, sí, sí. agafa ritme... És, bueno... No voleu venir, vosaltres també? Home, sí, nosaltres ho anirem comentant des d'aquí, sí. sí. Vinga, a veure si s'animeu també vosaltres. Molt bé, doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que aquestes ballades i aquests tallers que vagin molt bé. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi bé. Vinga, gràcies, adeu-sabeu. Doncs ara parlàvem amb la Cristina Alcalde, que el Centre Cívic de Sant Andreu us anima a ballar swing. L'única cosa que heu de fer és apropar-vos al Centre Cívic de Sant Andreu, que es troba al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, i allà doncs, ja us indicaran de quina manera o com podeu doncs, aprendre a ballar aquest ball. Mm? Doncs el que fem ara mateix ja és anar directament cap a la nostra habitual agenda. Doncs ja som aquí per comentar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes que ja hem preparats per aquests dies. Comencem, amb atenció per unes millores en al carrer, unes millores en el claveagaram del passeig de Mollerussa. Us comuniquem que fins l'11 d'abril es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local que declagram al passeig de Mollerussa, al barri del Bon Pastor. I és per aquest motiu que el trànsit i l'àrea d'aparcament es veuran afectats de manera puntual mentre durin les obres. La data prevista de la finalització, com hem dit abans, és l'11 d'abril de 2014. Exacte. Doncs ja ho sabeu, la, la setmana que ve ja podreu circular per aquest passeig de Mollerussa sense cap tipus de problema. Ara parlem amb la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix al seu club de lectura. La, la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix el seu club de lectura general, cada primer dimecres de mes, fins al maig, de 6 i mitja fins a vuit de la tarda. És una activitat gratuïta per a persones interessades a compartir la lectura i amb ganes de llegir. Eh, el grup està conduït per una persona experta en literatura que farà que les seves sessions siguin dinàmiques i que participi, participi tothom qui vulgui. Cada mes es reparteix un llibre que es comentarà el mes següent. La temàtica doncs, és general, des de la novel·la, passant per un conte, còmic i poesia. Més coses a comentar-vos. Una parada de llibres a Sant Andreu recapta fons per a projectes solidaris. El mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro.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 En aquesta parada del mercat de Sant Andreu no es ven fruita ni verdura. Aquí es poden comprar llibres per un euro. Els diners que s'hi recullen doncs, ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Passià. Novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests són els, vi... els llibres que la... llibres són donacions fetes per als veïns de Sant Andreu. I es venen a un euro. Una qualitat assequible a gairebé totes les cuches. I atenció a demà, atenció a demà dimecres, perquè la Nau Ivanov us ofereix un especial amics, la Pols. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us oferirà demà dimecres a les 9 de la nit un especial Amics La Pols. Doncs aquesta activitat és exclusiva per als Amics de la Fundació Sagrera. Ens fa molta il·lusió doncs, convidar-vos a la prèvia de la primera coproducció de la Nau Ivanov i la sala Fly Heart, que es diu La Pols. Escrita i dirigida per Llatxer Garcia, el coordinador artístic de La Nau és, segons l'autor, la segona part d'una espècie de trilogia temàtica al voltant de les petites societats que es devenen les famílies, que va començar amb La terra oblidada i que acabarà amb els nens desagraïts. Amb música de The New Ramon eh, està protagonitzada per, Mar, eh, per Marta Aran, Guillem Motos i Laura Laura López, membres d'Arcàdia Cia, companyia resident de La Nau. Doncs us expliquem una mica de què va aquesta obra, el pare ha mort, això és el que ha sentit el Jacob quan ha despenjat el telèfon. Dos minuts més tard ha oblidat del tot aquesta notícia, se n'ha oblidat tant completament que ni tan sols ho ha comunicat a la seva germana Ruth, amb qui conviu en un pis moder situat al nucli d'una sorollosa ciutat.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 L'autodirector és Lletxer García, els intèrprets són Mart Aran, Guillem Motos i Laura López. La música està interpretada per TNiu Raymond. El dia és el 2 d'abril de 2014, l'hora són les 21 hores i el lloc és a la sala Fly Heart al carrer Alpens número 3. La capacitat és limitada i s'ha de fer una inscripció prèvia al 93 34 07 468 o al correu info abans dels micres 26 de març. Doncs eh, es queden pràcticament 4 minuts per tancar el nostre programa d'avui. El que sí que volem comentar-vos ara és que encara és en marxa el concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques 2014. Queda oberta la convocatòria del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2014, un premi d'Arts Jove d'Abast Nacional que contempla quatre modalitats, obra, projecte, publicació i, com a novetat d'enguany, comunicació, comunicació gràfica. Doncs Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics nacionals o estrangers residents a l'estat espanyol, nascuts després de l'1 de gener de 1978. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres que hi integren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 barra barra, santandreucontemporani.org, CA, barra premi, barra guió 2014. I per a l'èxit de la inscripció és imprescindible ampliar correctament els formularis i respectar el format i pes que s'indica per a imatges i documents adjunts. Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden en enllaços per al visionat, és a dir, webs personals, blogs, Vimeo, YouTube, en el cas de no amplanar íntegrament la informació dels formularis, la sollicitud serà la sollicitud serà denegada.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 Més coses a comentar-vos? Doncs encara ens queden uns dos minuts. Parlem de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que convida els joves autors de còmics a exposar la seva obra. L'espa i microexposicions de l'àrea de còmics de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del segre número 24, vol promoure, dibuix... vol promoure dibuixants i guionistes novells. Doncs en de dir que si estàs interessat a donar a conèixer el teu treball, no t'ho pensis més. Presenta la teva proposta. Posa't en contacte amb l'equip de... de còmic de la Biblioteca, B. I. I. I encara ens queda doncs, un minut per comentar-vos que Sant Andreu s'està implicant en la cultura festiva i és que el districte acull diverses activitats en el marc de la celebració de la Barcelona Capital Cultural Catalana de la Capitalitat de la Sardana i del Centenari. El districte organitzarà o col·laborarà en diversos actes culturals oberts a la ciutadania al llarg del 2014, com ara la celebració del 35è aniversari de la Roda d'Esbarc a l'Espai Josep Bota, l'edició d'un CD de sardanes de compositors androencs i un llibret biogràfic, un aplèix sardanista, a les festes de primavera de la Sagrera, un taller la difusió de punta de coixí tradicional catalana, un espectacle de la satànica durant l'acte de tancament de la celebració del tricentenari, concerts de música antiga i la música popular contemporània i l'elaboració d'un llibre segons la... un llibre sobre la història de Sant Andreu entre la revolta dels Segadors i la guerra de la sucessió. Molt bé, doncs arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a l'Esteve Llitra i al Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passa una molt bona tarda. Adéu-siau.